L'Associació d'Integració Laboral de Mossos d'Esquadra amb Discapacitat, AILMET, assegura que a les comarques de Girona hi ha una desena d'agents que han estat apartats del cos perquè han desenvolupat alguna discapacitat física o psíquica. Aquesta associació denuncia que el Departament d'Interior no els permet ocupar places administratives dins el mateix cos, tot i que estarien capacitats per treballar-hi. Segons l'entitat, aquests agents estan completament apartats, estan de baixa laboral i cobren poc més de la meitat del sou. En aquests moments, la Generalitat està elaborant un reglament per tal d'assegurar que els policies que es trobin en aquesta situació puguin passar que s'anomena segona activitat dins el cos. Això vol dir fer feines de caràcter administratiu. El president de l'AILMED, Àngel Gómez, diu que aquest reglament té trampa. assegura que els agents que optin per aquesta solució tindran un sou rebaixat i, a més, la majoria perdrà la plaça de mosso, fins i tot si la seva baixa és temporal. El que passa és que quan un mosso amb una discapacitat, amb una incapacitat permanent, demani ocupar una plaça, diguem, d'oficines administratives, aquest mosso es com si renunciés a la seva plaça de funcionari en el cos perquè la plaça seva sortirà a concurs públic. Si et recuperessis i passessis a una parcial o et quedessis sense cap incapacitat i volguessis tornar al cos, lògicament la, la plaça que tu tenies des d'un principi l'està ocupant un altre funcionari. L'associació diu que a Catalunya hi ha un centenar de persones que es troben en aquesta situació que qualifiquen de marginal.